går Silkeveien genom Gryttenland. Når vi skraller vekk det minst viktige i ett författarskap sitter vi igen med bare noen få hovedpunkt, bådskapen, de postulater som forfatteren cirklar omkring hele tiden. Hos uh, Frode Grytten ender en opp med to ringar i löken En, Odda er hveras navle. To, The Smiths er hveras beste rockeband. Jeg skal i denne litterære forretten pirke litt i disse to ingrediensene. The Smiths er hver og speste rockeband om året president, kong og keiser. Utenom folket lengst inn i Sørfjorden i Adanger, en annen og annen rockenerd og selvfølgelig Tore Renberg, er det ingen som har hørt om The Smiths. Alle vi andre vet at hver og speste band genom tiderne er Beatles eller Stones. Det er kun rekkefølge vi strier som. Odda er hver og snavler. Alle lavtrykker på kysten lines ned som nasirer til statslandet blir sluset inn, blir presset sammen til de ramla ned innast i Sørfjorden. Skodda ligger så tjukk at vi knappt har sett plassen. I beste fall er Odda en småby du stopper och kjøper hotdog på vei mot Kristiansand eller Oslo. Men det er industristaden vi känner, den skumle røyken, fjorden som var så full av kiksel at fisken kunne nyttas til termometer. Industriprodukter bar navn som kalsiumkarbid, hidrogensyanamid, disyanamid, og høres ut som en vareopptelling på roteloftet til kjemisk ali eh, produktkatalogen til en provisorisk våpenfabrikk for Al-Qaida i nordvestre Pakistan. Nej, det er lenger ute, da fjorden åpner seg, himmelen blir større, at det store, det vakre industrieventyret blomstrer. Ut fra de gråe fabrikkbygningene tryllet arbeiderne fram eksklusive produkt i de lekkreste farger og i utsøkte mønster. Navnet var Rein Poesi. Rein, Jersey, Krimplene, Gabardin, Terrelen, Nyland og Silke. Vakrere dikt har vært knapt sett. Kanske kom där en bestilling på silkenatt kjole till en arabaprinsessa. Kanske var det presidentfrua i USA som ville ta kännet sömnen på Arne bomullslakan med lin finish. Arne fabrikerla under sig hela jordkloden som en annan McDonald, som en annan Coca-Cola. Hela båtlasten med Orlands tjänar sökte lycka och bjudde inte en skarve med urar bol Man i jomfrubura og i, og i det legendariske internatet. Nordlandskjentene så vakre at selv, de mørke bedusmennene, sendte i blick opp på salmebøkene. De støtte stridlig utan i Mjeldalen og resten av Osterfjorden, slengte potegreipa ifra seg. Fiskerkaren ute på øynene let garner stod i sjøen, og alle satte kursen mot det forgjette landet og vart forlakte og forpleide, og en skal vel heller ikke se vekk for i den enda mer legendariske Ungkaren, drøssevis av ekstrabusser fra byen, hadde en stoppestad, restutsalget, der bydammene ble veileder til de rette stoffet, som var arnelon i ekstra slitesterk kambitvist, med det motriktige portofinermønstret, akkurat til de dotter, slik at byggen og kjeiken på striledansene ville virvla intens til langt ut på østen. Bare noen ubetydelige småfeil i stoffet, som sydammene rundt i kjellerstårene, kommer Kamiflerer lett som ingenting. Ok, så får jeg vel heller innrømme det. Bikubesong er en av mine absolutt favorittbøker. Alle de originale typerne, de fargrike historiene, tusen og en i Odda, en av de få bøkene du skulle øngst var tre gånger så lang, kinobetti som kunde fått kvenn og ville, prinsessa i billettluker. Men det var ikke bare i Odda at kinoen snurrer, også lenger ut i fjorden, djur de i film. Det gick ryktet om att suffern skulle komma för byn. Vi hade nog en få lokale suffern. Alle visste vem det var, men nu var det bysuffern som var på väg. Det var suffern mot John Wayne. Det var amerikanerna mot kommunisterna. Suffen hade lagat vilda uppstandar på Kinawan i byn. Upptöjer, arrestationer. Det hade vist inslag på dagstidningen och første sidorna i avisarna var fylte. Det var like vilt som på spitel så Stones konserter. Den store væren skulle komma helt ut Green Barrett skulle gå på kinoen på torsdag. Vi skulle få Vietnamkrigen servert i storstover. John Wayne hade vi hatt på besøk ofte, men denne gangen risikerte vi att suffen ville stoppa han. I en eller annen banditt ute på prærien. John, som vi hade kjempet så mange etappre slag i lagene rundt om i den ville vesten. Vi fornemmer att de tid John er ute. Det er den nye tida som kommer. Den nye tida med mer rufsete helter. Det er den nye tida med hår og kjegg. Vi kan alt se kjeggevare på motorcykkel i det fjerne. Han er klar til å overta etter deg, John. Han har begynt å klore seg fast på mange vegger. Rautoner plakater med kjeggevare i ført beretten, pryder ungdomsrommet. Før kunne du trygt rige inn i solnedgangen, John. Du kunne trygt plaffa ned noen indianere. Vi visste det. Ikke var indianere du plaffa ned. Vi visste det var kommunisterne. Dess ekle russerne lå igjen på prærien. Kobberi har et kinskjegg og silketørkle i halsen. Det heldt ikke noe, John. Du må ha langt viltert hår som silketørkle kan knytes rundt. Se ut som en tvilsam pirat. Sånn er den nye tida. Kinosjefen hadde hyrt inn mange ekstravakter. Den gamle kretsmesteren i kule var trygt in i en dressjakke- som nok ville rivne om man måtte ta til i och det var jo derfor han var der. Den gamle kiperkjemper stilte like godt i kjeledress. Det var vel ikke nødvendig med noe snikksnakk. Det hadde aldrig vært stilen hans. Det er legendariske utkaster, der armen tilfeldigvis fortsetter i en bue og klasker sånn passelig til den ufordragelige spissen. Ja, han kunne nok servere en og annen stjernesmelle, sånn i all diskresjon om det måtte till. Det helvete spypakket hadde ikke noe her på kinoen å gjøre. Noen av unge høyre spyrer så ut som de kunne pisse i bukser når tid som helst. Men et par av de konservative fagforeningspamperne, de som hadde bilder av Håkon Li i lommeboka, kut hvor de gledde seg til å føyse disse studentgyplingene ut i dritten. For en gongs skull skal de få kjenne på skikkelegge arbeidsnever. Jeg tror jagger vi vatten av så det er litt sølepytter som vi kan vaske disse kommunisterne i. Folk som ikke hade vært på kino på sikkert 20 år, benka sig. Galleriet var fullt. Det var fullt på plassen utenfor. Halvparten hadde ikke fått plass i salen. Det andre fulgte urinstinktet for vetenskapen. Den sterkeste av alle striledrifter, som ikke har svekka svekket med alderen. I kveld historia historieboka skrevet med feite store bokstaver. Dette må en for all del ikke gå glipp av. Selv alla eller dobbelt kunne bli skippet på en sånn kveld. Snopekiosken gikk tom for varer. Snopemannen sprang hjem to ganger att nye forsyninger. Nabo-ungene ble satt och å plukke plommer og overmodne stikkelsbær. Pære som såg ut som skrukket av åldermødre gikk for samme pris som en smørbok. Nabo Nilsen kom med 14 spikemakreller, men der gikk renser. En kinokjoss kunne ikke selge feit glinsende spikemakrell. En støy gikk renser. Dessuten var det torsdag og raspeballdag. Hvem hadde plass til spikemakrell på toppen? Man på en annen side, tenk om det drev seg til ut etter kvelden. Kom igjen med makrellen, jeg har han på lur. Vi såg våre lokale suffar var på plass i salen. Vi hade hadde allereie buet kraftig i det de kom i samlet flokk med nei til atomvåpenmerker og andre merker som vi ikke hadde snøring på. Men hvem var egentlig bysufferen? hade de trekt sig. Vi kunde kunne sagt se en del med langt hår och kjegg. Men mange av de vi ikke kjente og som kanskje kunne være suffer så det ut som anstendige folk. Nokre var till og med kortkløpte med dressjakker, kunne slikt være suffe. Vi har aldrig alltid hört att byssufer mot räknast som vilde dyr. De första 15 minuterna gick som normalt. Det vill säga, si, du kunne få en han med en nervös i salen. Det ble väldigt med kickning runt omkring. Det som skedde på film lär var sekundärt. Hade vi fått i uppgift att skriva referat ville märka den nog mangelfullt stått med rött. Så byntte det, først som en mumling, säger för FNL, säger för AFNAL. Det kunne like godt være svake stemmer utenfor, som så vidt gikk gjennom veggene. Filmen snurrer videre. Salen lette seg ikke for styrre. Det er som kvisskringer bak i klasserommet. Kvisskringer var sterkere. Seier for, all! Suffelyden sprenger på. Noen har skrudd volymkontrollen mot høyre. Seier for, all! Suffen tramper takten i golvet. Suffelyden overdøver all filmlyd. Så kommer ekkoet. Ut med suffen! Ut med suffen! Det verker som to dirigentere er i swing. De svinger takstokkene vildere och villare, Det bølger, sier for FNL, ut suffen. Vi trenger hørselvern, vi trenger avbalanseringsutstyr. Golvet beveger seg som i kuling. Sjefen for vakthallet har ropet. Dersom ikke suffen straks fell til ro, slipper jeg løs alle vakterne. Vi kan se hvor disse lokale dobbermannene sikler etter suffelbord. Du kan se raggen litt nervøst, flireren med kroppen i gorillastilling, klar til å giver løs. Bypurken ligger i startblokken, i startblokkene utenfor. Venter bare på at startpistolen skal knalla. Sier for FNL, det er svaret for suffen om å gå frivillig ut. De tramper takten så hardt at hele lokalet vibrerer. Det er drønne fra et snøskred. Det er trykk i stemmene som på et digert med kun kraftige bassangerer. Vaktsjefen gir tegn til politiet. Suffen stemmer i med andre verser. «Klassepurk! Klassepurk!» Vi vet ikke hvor vi hører hjemme. Vi er totalt forvirret, blir suget in i atmosfæren, som i ene øyneblinken formaner. Sier for FNL, «I neste sekund har vi oss i Europa minst like kraftig, ut med suffen!» Suffen lenker seg sammen, klorer seg fast i stolene. Vakterne og politiet sliter og drar, har vært mer og mer brutale. Suffen stiver som bomullspaller gruppe var svakare, där er ikke så mange igen av det i salen och som den sste, Fargar, det var då vi sjönnte det. Det var då vi ksjnte, kar som var den ratte siger, bare raggen prøftter och blåse sig gruppen mot han. Fargar jak majesttisk ut stoppppa mitt i salen och vi kunne høra han så sovjet proklamer gi mig de brennenne järter. Filmen kom i gång igen, man salen var utlader. Alle fölte sig som mot slutten av ett maratonlö som om du hade tagit fem stållsen på styrten men det hjälpte inte med vaskepåfyll eller intag av hurtigverkande karbohydrat det hjälpte inte att höja ut kampen hade tagit oss och vi hade sting i bägge sidorna bara kinomaskinisten såg filmen ut alla andre slepte sig hem säg om i sängarna men det var omöjligt att sova for vi hade varit med i Vietnamkriget och vi var såra for livet den nye tida hadde brutalt vekt oss, og nokre hadde landet på en annen side enn den de stod opp på. Bare de feite, glinsende spikemakrellene til nabo Nilsen hadde overlevd kvelden uten varige men.